riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Moje meno je Marian Benka a od mixačného kultu vás pozdravuje náš technik Martin Bavolár. Pekný piatok prajem všetkým ľuďom, ktorí na vlnách internetu si naradili, rádio Slobodný vysielač, všetko dobré. Uh, milí poslucháči, pokiaľ počúvate Slobodný vysielač pravidelne, tak už ste ma mohli etery tohto Slobodného radia zaznamenať. Bolo to asi tak pred rokom, keď sme v rámci redakcie Zema Vek rozbiehali našu reláciu, ktorá mala také rôzne podformáty a jedný, jedným z tých podformátov bola Alternatív Vita, ktorá sa volala rovnako ako Rubrika v mesačníku Zemavek, kde sme ju vlastne moderovali spoločne s robom Latacherom. Táto relácia, ktorú vlastne rozbieham dneska, ktorá sa volá teda riešenia alternatívy, by mala byť niečo podobné, s tým rozdielom, že vtedy vlastne s Robom sme chceli tú reláciu ťahať tak akoby prioritne na tému duchovnosť, spiritualita, osobné vzťahy, osobnostný rozvoj. Po dohode s vedením slobodného vysielača sme si povedali, že toto by bol príliš úzky záber takže táto relácia bude o rôznych alternatívach rôznych spôsoboch ako robiť veci inak v tejto dosť pohnutej a kritickej dobe či už pôjde o riešenia z oblasti politiky ekonomiky školstva a vzdelávania polnohospodárstva a proste rozličných možných oblastí. Nechcel by som celkom vynechať ani tú oblasť osobnostného rozvoja, pretože si myslím, že tá má tiež svoj význam a svoje zastúpenie. Mala by mať v tejto relácii, ale nebude to na tejto oblasti postavené. Keďže je to pevná relácia, chcel by som možno povedať pár slov o sebe, aj keď pokiaľ ste počúvali tú reláciu pred rokom, čo bola teda pilotná relácia k tomu cyklu Alternativita, tam sme sa s Robom navzájom predstavovali a takisto sme veľa toho o sebe povedali, čiže ja dneska len veľmi stručne. Som zástupcom šéfredaktora ktorá Mesačníka Zema Vek. Dlhé roky sa zaoberám, teda ešte pred tým, ako vôbec tento časopis vznikol, začal som sa zaoberať. Uh, z počiatku teda hlavne alternatívnou ekonomikou. Myslím teda tak, ako myšlo taký osobnostný záujem. Nemal som veľmi príležitosť o týchto, o týchto témach niekde písať. Uh, a postupne teda ma zaujímali aj iné alternatívy. Uh, v časoch uh, pred uh, gorilou, alebo teda vlastne, pardon, po, po gorile, uh, keď boli také akoby a taká tá druhá vlna protestov gorila tak v Banskej Bystrici, kde som vtedy pôsobil, vznikol časopis Hľadanie, ktorý teda vyš, ktorého teda vyšlo len prvé a zároveň aj posledné číslo. Chyba bola hlavne v distribúcii a v tom, že to bolo celé robené tak dosť amatérsky. Tento časopis sa volal Hľadanie práve preto, že jeho ťažisko malo byť v tom hľadať odpovede na otázky, čo robiť v tejto dobe, alebo čo sa dá robiť. Teda istým spôsobom celý ten časopis bol založený na tom, na čom je v našom časopise založená Rubejka Alternativ No a zrejme niektorí z vás o mne vedia, niektorí nevedia. V tej vtedajšej relácii zhruba pred rokom sme to dosť rozoberali, ja sa zhruba od roku 1998, teda nie zhruba, ale presne od toho roku, zaoberám šamanskými technikami, občas učím nejaký kurz týchto technik. Nechcem to teraz veľmi rozoberať, len by som dal takú krátku poznámku, keď sa niekto zaoberá šamanskými technikami, neznamená to, že uznáva alebo uctieva nejaký totemizmus, animizmus a vôbec teda pôvodné nejaké tie prvotné náboženské predstavy ľudí z týchto domorodých kmeňov. Skôr ide o to, že sa dneska bavíme o neošamanizme. To znamená o metóde, ktorú vymysleli alebo vyvinuli v 20. storočí rôzni psychológovia, antropológovia, etnológovia, ľudia, ktorí chodili e, do týchto kmeňov, e, učili sa e, priamo u tých pôvodných šamanov a vytvorili vlastne nejakú metódu osobnostného rozvoja. E, niekedy v niektorej relácii, možno, že sa tejto oblasti budem venovať e, bližšie a podrobnejšie, to ešte uvidím, Uh, každopádne uh, si myslím, že môj záujem o um, tieto pôvodné domorodé spoločenstva a o to, ako oni žijú, má potom viedol aj k zamýšľaniu sa nad tým, ako žijeme my v dnešnej spoločnosti, ktorá um, ako keby v, vo viacerých oblastiach nášho života prestávala byť prirodzenou. A tieto kmene, nech už si o nich myslíme čokoľvek, žijú spôsobom, ktorý je veľmi prirodzený a je aj prirodzene dlhodobo udržateľný. Keď si vezmeme, že existujú niekoľko tisíc rokov popri tej hlavnej väčšinovej civilizácii, ktorá sa stále trápi z niečím, a stále tak ako keby zažíva nejaké vzostupy a potom pády. A preto, aj keď hovoríme o alternatíve, častokrát to, čo my označíme ako alternatíva, tak je vlastne niečo, čo by za normálnych okolností malo byť to väčšinové a to prirodzené. Nehovorím, že vždy je tomu tak, ale častokrát mám pocit, že v tejto dobe to, čo sa považuje za normálne, v skutočnosti normálne vôbec nie je. Takže keď sa budeme aj v tejto relácii postupne baviť o rôznych alternatívach, budeme sa možno baviť o niečom, čo je alternatívou vnímané dneska len preto, že pre väčšinu ľudí je to niečo neobvyklé. Ale z druhej strany si myslím, že odkedy je ľudstvo ľudstvom a civilizácia civilizáciou, za každým si, sa našli ľudia, ktorí si kladli otázku a nedalo by sa to robiť aj inak. To neznamená, že tá alternatíva musí byť automaticky lepšia ako ten mainstream, ako to, čo je zaužívané. Ale pokiaľ si túto otázku prestaneme klásť a povieme si, že už sme na konci dejina, na už, už sme vymysleli uh, systém taký, uh, že nie je na ňom čo zlepšovať, nie je na, na ňom čo meniť, tak sme sa dostali do pasce. To je vlastne začiatok konca. Bohužiaľ to vyzerá tak, že ľudstvo momentálne na takom začiatku konca možno stojí, ak sa teda nespameta, ak sa nenajdú nejaké spôsoby, ako to celé ešte zvrátiť. Ja som samozrejme optimista, myslím si, že optimisti sme aj my v Zemaveku, hoci ten časopis je častokrát označovaný za veľmi negatívny. Takže toľko som chcel povedať na úvod. Ešte by som dodal takú technickú poznámku. Táto relácia bude bývať každý druhý piatok, vždy medzi 9. a 11. dobeda, do do pokiaľ teda sa nedohodneme v rámci slobodného vysielača inak. To znamená, že najbližšie bude 30. decembra a potom zase dve relácie v januári. Teoreticky môžeme uvažovať aj o tom, že by bola každý piatok, ale na to si pravdu povedať zatiaľ netrúfam aj z časových dôvodov. Od januára by som si rád začal pozývať aj hostí, pretože si myslím, že táto oblasť je natoľko široká, že by to nemal pokajívať jeden moderátor, ale postupne ľudia, ktorí sa v tých jednotlivých alternatívach orientujú. No a uvidíme, ako dlho nám to vydrží, ako sa tá relácia bude ďalej vyvíjať. Teraz sme na začiatku. Ja osobne som odhodlaný ju potiahnuť minimálne ten rok. Uvidíme. No a pustíme si prvú pesničku, ale predtým by som teda ešte dal... Navedomie, že táto relácia aj keď teda neviem, v tejto doobedňajšej hodine, koľko z vás teraz počúvajú, koľký z vás sa chcú niečo opýtať. Ale pokiaľ chcete a máte chuť, tak môžete už od tejto chvíle písať vaše otázky na e-mail studio zavinač slobodný Neskôr poviem aj telefónne číslo. No a pesničky, ktoré som vybral do dnešnej relácie sú také trošku against the system, ako sa hovorí anglicky, spoločensko-kritické, teda aspoň prevažná väčšina z nich. Prvá pesnička, ktorú si pustíme, je z 80. rokov od možno trošku menej známej skupiny nemeckej Propaganda Uh, pesnička sa volá Mešnery a je to tak trošku o takej neprírodzenej, pretechnizovanej dobe, uh, v ktorej sa nachádzame a ktorá teda už v tých 80. rokoch bolo jasné, že nastupuje, keď sa z ľudí v podstate strávajú tak trošku živé stroje, bohužiaľ. Takže nech sa páči, propaganda a skladba Mešnery. More reláciu riešenia a alternatívy, konkrétne pilotnú alebo otváraciu reláciu tohto cyklu, kde si od januára budem pozývať aj hosti. Dnes by som sa chcel venovať tejto problematike tak trošku unblock problematike nejakých alternatívnych riešení, keďže je to oblasť, ktorou sa zaroberám dlhodobo v časoch Gorli 2 som sa stretával aj s viacerými aktivistami, s ľuďmi, ktorí hľadali nejaké riešenia, chceli niečo spraviť. Z môjho pohľadu častokrát aj veľmi naivne, čo samozrejme nejako neodsudzujem. Myslím si, že vždy je lepšie byť naivný idealista, ak sa má niečo zmeniť ako nejaký skeptik, ktorý si povie, a čo sa budeme snažiť aj tak ten systém je silnejší vždy nás prevalcuje, nemusíme robiť nič Myslím si, že akýkoľvek extrém nie je zdravý a tí ľudia mám pocit, že sa časom aj trošku uzemnili a uvedomili si že proste zmeniť tu niečo či už na Slovensku alebo aj v celej Európskej únii a na svete že nie je také jednoduché a ľudia, ktorí, s ktorými som sa stretával, niektorí možno trpeli aj komplexom spasiteľa, to znamená, že našiel sa nejaký človečik povedzme tu na Slovensku, ktorý prišiel s tým, že on vymyslel úžasný nový spoločenský systém a keď ten systém zavedieme, tak potom sa všetko vyrieši. Lenže Myslím si, že takéto prípady sme už mali v histórii. Boli tu páni Marx a Engels, ktorí tiež povedali, že všetko sa vyrieši vtedy, keď sa vezme majetok kapitalistom, dá sa to robotníckej triede. Myšlienka sama o sebe byť zlá nemusela, hlavne teda v čase, keď naozaj robotnícka trieda bola veľmi utláčaná a istým spôsobom sa to dneska E, sociálne istoty naozaj miznú, e, či už v Spojených štátoch dôsledkom bolo víťazstvo Donalda Trumpa nedávne alebo aj v Európskej únii o Slovensku už nehovoriac e, len vieme ako to s tým komunistickým experimentom dopadlo e, samotný tento neoliberálny systém, ktorý tu máme dneska nie je postavený, podľa mňa, na zlých myšlienkach. Tá idea ako taká vôbec nie je zlá. Idea slobodného trhu, idea slobody jednotlivca, slobody slova. Myšlienka založená na tom, že keď sa niekto bude snažiť, tak to niekde dotiahne a vytvorí pracovné príležitosti aj pre ostatných ľudí. Všetko by to bolo v poriadku, keby sa to zase nezvrhlo, tak ako sa zvrhol komunistický experiment. A vidíme, že na dnešnom svete, že o nejakom slobodnom trhu, slobode jednotlivca, ešte, ako nedá sa povedať, že by to neexistovalo vôbec. Ale pri tej obrovskej koncentrácii e, finančných prostriedkov a moci e, včera e, ušej skupinke ľudí, ktorí ten systém vlastne využili vo svoj prospech a začali ho v podstate ovládať, e, tak celý ten ideál naraz prestáva platiť. Ja osobne som skôr pravičiar ako ľavičiar, aj keď si myslím, že pravic, delenie na pravicu a ľavicu už stratilo význam aj keď sa niekto hlási k pravicovým hodnotám, tak pokiaľ nie je nejaký čistý sociopat, tak samozrejme mal by mať aj sociálne cítenie a uznávať, že štát by sa mal postarať minimálne o určité skupiny obyvateľstva, ktoré sa o seba postarať nevedia. No ale práve preto, že sú mi pravicové hodnoty blízke, tak nebudem podporovať tie strany, ktoré sa dnes k pravici hlásia a ktoré podporujú systém, ktorý vlastne tie pôvodné pravicové ideály absolútne podkopal. Ja osobne teda nevidím jádro pudla, ako hovoria bratia Češi, v tom, aký systém by sme mali postaviť, ale v tom, ako sa snažiť, aby táto spoločnosť alebo akákoľvek spoločnosť bola aspoň v akej takej rovnováhe. Nazdávam sa, že ideály, či už išlo komunistický ideál alebo neoliberálny ideál alebo... Uh, Povedzme vo feudalizme e, ideál božieho štátu. Tam myšlienka bola postavená na tom, že či už vrchný predstaviteľ svedskej moci kráľ alebo vrchný predstaviteľ cirkevnej moci pápež by mali byť ešte podriadení Bohu a teda Boh ako tá najvyššia inštancia, ako najvyššie dobro by vlastne mal prostredníctvom týchto ľudí vládnuť. Čiže nejaký ideál spoločnosti bol vždy a možno je to nejakou našou ľudskou povahou, vždy sa to nejakým spôsobom dokazilo. Podľa mňa sa to dokazilo hlavne preto, že ľudia majú tendenciu ten ideál absolutizovať. To znamená, keď vezmem príklad tej komunistickej spoločnosti, Robotnícka tréda je dobrá, kapitalisti sú zlí a treba im sekať po treba im všetko zobrať, zobrať akúkoľvek iniciatívu, všetko zglajkšaltovať, všetci sa budeme mať rovnako, ale potom nebude vlastne žiadna motivácia, aby sa niekto snažil napredovať. Podobne tento neoliberálny systém si to zobral opäť zjednodušenie, štát je zlý, sloboda je dobrá nech si každý robí, čo chce, nech si každý dosahuje zisk, ako chce, pokiaľ neporuší zákon. Lenže ako keby sa zabudlo, že okrem ľudských zákonov, ktoré sú v parlamentoch, existujú aj isté morálne zákony, ktorý, ktoré keď porušíte, tak vám síce nehrozí žiadne vezenie, žiadny trestnoprávny dôsledok, ale jednoducho v slušnej ľudskej spoločnosti by sa to nemalo robiť. Slušný človek, by sa nemal snažiť dosahovať zisk za každú cenu, tak povedec aj cez mŕtvoly, za cenu manipulácie, oblbovania ľudí. A to je jedno, či cieľom je teda dosiahnuť finančný prospech alebo mocenský. Ono nakoniec ten finančný a mocenský prospech idú ruka v ruke, navzájom sa ovplyvňujú. Takže ja si skôr myslím, že Ideálna spoločnosť samozrejme nikdy nebude, ale zdravá spoločnosť a trvalo udržateľná spoločnosť je taká, ktorá sa snaží tieto rôzne princípy udržiavať v rovnováhe. Je to podobné ako so živlami. Príroda si živlí prirodzene reguluje. To znamená, keď je príliš veľa ohňa, je sucho, dlhodobé sucho, tak príde búrka, príde veľa vody, aby sa to dorovnalo. A takisto si myslím, že ako ohenie dobrý sluha a zlý pán, tak aj akýkoľvek ideál je dobrý sluha, ale zlý pán. Ideál by mal byť nejak, ne, nejaké, nejaký referenčný bod, ku ktorému sa snažíme priblížiť, ale nikdy by sme ho nemali brať fanaticky. Nikdy by sme ho nemali brať tak, že keď dosiahneme toto a toto, tak bude dobre, a keď sa budeme vyhýbať tomu, a tomu tak bude tiež dobré. Teda, teda jednoznačne si povedať, že tento princíp je zlý a tento princíp je dobrý. Ja na besedách s našimi čitateľmi, kde chodívame teda pravidelne, častokrát spomínam knižku Umenie vládnuť od švajčiarských autorov Mrkoša a Melera. Táto knižka je pre mňa veľmi poučná v jednej veci, aj keď sú tam nejaké historické nepresnosti, my hovoril jeden z námi, ale o detaily v tejto chvíli nejde. Táto dvojica švajčiarských autorov si spravila taký prierez historiou ľudstva, ale pozrela sa na to inak, tá knižka sa zaoberá teda um, históriou od tých najstarších starovekých čias až po súčasnosť a z tej histórie z rôznych historických období a z rôznych miest na našej planéte, teda všetkých kontinentov, si vyberá prípady uh, zriadení, keď uh, sa ľudia mali dobre, teda relatívne dobre, teda Títo autory nevenovali prioritnú pozornosť povedzme Napoleonovi alebo Aleksandrovi Veľkému, takým tým notoricky známym vodcom národov, ktorí medzi nami zväčša sú známi vďaka tomu, že viedli nejaké dobývačné vojny a obsadzovali územia. Keď si vezmete ten klasický depis, ktorý učíme naše deti, tak to je hlavne história vojen. Uh, títo autori išli na to opačne, vyhrábali veľa neznámych panovníkov, neznámych predsedov vlád, alebo proste ľudí, ktorí boli lídrami rôznych národov v rôznych uh, obdobiach. Uh, podľa jediného kritéria, uh, alebo teda viacej kritérií, ale podľa, uh, podľa uh, jedného takého cieľa, Uh, ukázať ľudí, ktorí vládli relatívne spravodlivo a um, ľudia sa mali relatívne dobre. To znamená, tá spoločnosť uh, pod týmito lídrami neviedla vojny, pretože vojny sú destruktívne. Títo ľudia sa snažili zachovať mier so susedmi. Uh, bola relatívne vysoká životná úroveň na tú dobu, samozrejme. Uh, boli relatívne zase na tú dobu malé rozdiely medzi bohatými a chudobnými, teda aj tí najchudobnejší mali aký taký dôstojný život. Štátna správa relatívne málo míňala, to znamená, že snažili sa tí lídry uspraviť efektívnou. Záver, ktorý vlastne títo dvaja autory spravili, je asi taký, že bez ohľadu na to, aký bol systém, bez ohľadu na to, či išlo o feudalizmus, kapitalizmus, republiku, monarchiu alebo akýkoľvek iný systém. V každom systéme sa, sa, naš, sa našla doba, a, alebo teda našiel sa čas a miesto, keď tá spoločnosť fungovala relatívne dobre. Teda odľa týchto autorov vôbec ide o to, aký budeme mať systém, ale ide o to, kdo budú tí vodcovia národa. Pretože aj keby sme si predstavili, neviem akú priamu demokraciu, kde by sme všetci o všetkom rozhodovali, povedzme, hlasovaním cez internet, ľudská prirodzenosť je taká, že vždy sa vytvoria nejakí vodcovia, nejaká skupina, ktorá nemusí mať ani zlé úmysly za každým. To znamená, že nemusí mať ambície ovládať ten národ, ale naozaj mu slúžiť. Pretože to sú ľudia, ktorí to majú v krvi. Prirodzený, prirodzený talent na vedenie. To je takisto talent ako akýkoľvek iný. Takže takáto skupinka tu bude vždy, ktorá bude nejakým spôsobom určovať trendy a odstupňa demokracie závisí, do akej miery budú títo ľudia e, môcť byť kontrolovaní a do akej miery ľudia budú môcť do toho vstupovať a vyjadrovať svoje názory. Ale tá skupinka tu vždy bude. A podľa týchto švajčianských autorov je, je toto podstatné, aby tá skupinka boli ľudia, ktorým naozaj záleží na tom, aby tá spoločnosť fungovala. Že sa popri tom chcú mať povedzme oni sami dobre, to je druhá vec, to si myslím, že pokiaľ to nie je na prvom mieste, tak je to úplne v poriadku sledovať aj nejaké svoje vlastné ambície. Na druhej strane, keď ja tu celý čas hovorím o rovnováhe, tak si myslím, že povedať si teda, že dobre, akékoľvek alternatívne spoločenské systémy sú hlúposť, riežme teda len to, aby. Aby tí, ktorí budú viesť ten národ, boli jedinci na nejaké morálne a osobnostné úrovni, to sa mi tiež dá extrémne. Systém, ako je nastavený, nie je to zase úplne jedno, pretože to práve umožňuje, ak by ten systém bol nastavený lepšie, ako je dneska, aby tí, ktorí sú pri moci boli ľahšie kontrolovateľní. Ja osobne si myslím, že to, čo sa žiada možno po tejto dobe, keď, ktorá je dobo veľmi silnej koncentrácie, keď už ani národné štáty pomaly sami o sebe nerozhodujú, povedzme v rámci Európskej únie, keď je tu jedna veľká pyramída vybudovaná, že je možno na čase, aby sa tá spoločnosť viac riadila smerom z dola a nie smerom z hora. Viem si predstaviť nejaké, nazvime to, miestne parlamenty alebo ľudové zhromaždenia, povedzme na úrovni dnešných volebných okrskov, čo je jedna dedina alebo pár ulic vo väčšom meste kde by ľudia prediskutovávali nejaké spoločenské problémy, uzniesli by sa na niečom a svojho zástupcu by vyslali povedzme do nejakého okresného zhromaždenia, z tých okresných zhromaždení by vyslali svojich zástupcov zase do nejakého vyššieho zhromaždenia až po to celoštátne a tým by vlastne dávali mandát tým svojim zástupcom, aby prezentovali to, čo sa na tej nižšej úrovni uh, ujednalo. Nehovorím, že je to geniálne, že, je to, že by to bolo samospasiteľné. Každý systém sa dá zneužiť, určite by sa dal aj tento. Ale uh, mám pocit, že týmto smerom k nejakej decentralizácii uh, by sme sa mali uberať, pretože v menšom celku jednak ten, kto v tom menšom celku aj vyskočí ako líder, nemá takú moc. A v menšom celku si ľudia môžu napriamo prediskutovať veci, tak ako v tej antike, keď povedzme grécke mesto malo svoj vlastný parlament, svoje zhromaždenie a nemalo to toľko obyvateľov ako dnešné moderne, moderné metropolite mesta boli také, že v zásade tam každý každého poznal. A existuje samozrejme kopec iných alternatív, o ktorých si v tejto relácii Minimálne o niektorých by sme si určite povedať mali, ako je švajčiarsky model, ktorý samozrejme neznamená zmenu systému ako takého, ale v rámci existujúceho systému znamená isté posunutie smerom k demokracii, k reálnej demokracii a k tomu, aby rozhodovali ľudia. Akýkoľvek systém, aj keď je rozšírený ako ten dominantný, nikdy nebude vo všetkých krajinách rovnaký. Takže o týchto alternatívach si budeme rozprávať s tým, že niekto by mohol povedať, na čo si o tom rozprávame, keďže zmeniť to na tom našom malom Slovensku je možno tak trošku aj science fiction, áno, nazdávam sa, že väčšina Slovákov, keďže akékoľvek, akákoľvek zmena systému by musela prejsť tak, že väčšina by to treba zodhlasovala v referende, alebo by zvolila nejakú stranu, ktorá by to mala v programe. Väčšina Slovákov si myslím, že stále je za to status quo, aj keď teda nadáva, kritizuje pomery, ale nie je pripravená prejsť na nejaký radikálne iný systém. A je to prirodzená vec, pretože Človek sa prirodzene snaží držať toho, čo pozná a bojí sa toho, že keď sa to zmení, bude to ešte horšie. Nakoniec historické skúsenosti máme tu na V Európe, či už v Strednej, alebo v Európe ako takej, že koľkokrát tí, ktorí slubovali zmenu k lepšiemu, tak nakoniec prišla zmena k horšiemu. Takže na čo riskovať? Uh, ale myslím si, že je dobre udržiavať povedomie aj o takýchto alternatívach, tých celospoločenských, ku ktorým sa niektorí utiekajú, pretože sa nazdávajú, že na, čo budeme, na čo by sme menili veci postupne, zmeňme ich blog a teda cez politiku, pretože keď sa zmení politika, nastúpi nejaká iná garnitúra, tá potom môže zaviesť alternatívy alebo lepšie riešenia v školstve, v zdravotníctve, hospodárstvo vo všetkých oblastiach, pretože bude mať proste tie kľúče od štátu. A... Toto nastať samozrejme môže, ale myslím si, že doba na to ešte nedozrela. A... Ale jedného dňa možno dozrie a preto je dobré sa týmito myšlienkami minimálne zaoberať, rozprávať o nich, vedieť o nich, aby sa našli ľudia, ktorí možno v tú pravú chvíľu e, súd poučení o tom, ako, ako sa dajú veci robiť inak alebo ako sa inak robili v minulosti, ako sa robia inak v niektorých krajinách sveta, e, prídu s niečím, čo bude zaujímavé ako iné riešenie pre Slovensko. Osobne si myslím, že aby toto mohlo nastať, tak e, sa musia zmeniť aj pomery, pretože Slovensko, povedzme si to otvorenie, je v podstate nesvojprávna gubernia. Mnohí ľudia dnešný stav sveta prirovnávajú k Rímskej ríši. To, čo bol predtým Rím, dneska Washington s pobočkou v Bruseli. A Slovensko je z tohto pohľadu len to, čo bola provincia v rámci, v rámci Rímskej ríše, provincia ako taká, Nemala šancu zaviesť nejaký iný poriadok, ako bol diktovaný z Ríma. Až pokým sa tá Rímska ríša nezačala rútiť, centrum v Ríme nebolo schopné udržať si vplyv v tých vzdialených provinciách a preto vtedy prišla tá príležitosť, aby tie vzdialené provincie si začali zavádzať vlastné poriadky a žiť vlastne sami podľa seba. Takže ak takáto príležitosť niekedy nastane, tak o tom sa možno bude dať využiť. Ak sa nájdú vhodní ľudia, ktorí by túto príležitosť využiť vedeli. A keď vidíme, aké sú nálady vo svete, v Spojených štátoch, kde vyhral Trump, v Európe, kde sa posilňujú nejaké strany, ktoré sú proti tomuto systému. Z jednej strany to môže dávať nádej, z druhej strany naozaj sú aj otázníky, či niektoré tieto strany naozaj nie sú extremistické, či, či by to neviedli k niečomu ešte horšiemu. Ale každopádne je zbytočné alebo ešte predčasné hovoriť o tom, kam bude teraz po amerických voľbách smerovať svet. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že Spojené štáty, respektíve Donald Trump a ľudia okolo neho si uvedomili, že už nemajú na to, aby sa hrali na vládcu sveta alebo na svetového policajta, na toho, ktorý bude všetko kontrolovať a trošku ustupujú z tých pozícií, alebo zrejme budú ustupovať z tých pozícií a tým pádom pre nás v Európe by to mohla byť príležitosť začať si robiť veci po svojom. To sa týka samozrejme tých alternatív, ktoré musia byť, alebo teda ak, ak majú nastať, tak musia nastať na celospoločenskej úrovni a ktoré je teda najťažšie presadiť. Existuje ďalšia veľká skupina alternatív, ktoré nie sú takto odkázané na celospoľočenskú zmenu. A dokonca si myslím, že ak na takýchto alternatívach dneska začneme pracovať, alebo mnohí ľudia na nich už aj pracujú, tak to môže postupne viesť k nejakej zmene celospoľočenského vedomia a tým pádom môže nastať aj spoločenská objednávka na nejaký nový systém, alebo na, nejaké, na nejaký nový spôsob usporiadania veci v spoločnosti. Či už to bude niečo úplne radikálne odlišné od toho, čo máme teraz, alebo nejaká modifikácia toho, čo máme teraz. Pretože naozaj táto takzvaná západná demokracia v rôznych krajinách funguje trošku inak, v rôznych modifikáciách. Už si myslím, že postup že nejaký krôčik smerom k niektorej z týchto modifikácií by Slovensku prospel. A toto teda nastať môže. Niektorí ľudia riešia otázku, či je lepšie sa sústrediť na zmenu spoločnosti alebo na zmenu jednotlivca. Dokonca v rámci nejakých tých duchovných, ezoterických krohov sú ľudia, ktorí hovoria, že vôbec netreba riešiť zmenu spoločnosti. Stačí riešiť zmenu seba, pretože spoločnosť sa pozostáva z jedincov a keď určitá masa ľudí zmení svoj prístup, zmení svoje správanie, zmení svoje preferencie, tak automaticky sa zmení spoločnosť. Ja si myslím, že obidva tieto princípy sú v zásade správne a opäť, keď sme pri tej otázke rovnováhy, mali by byť v rovnováhe. Keď, budeme, keď si budeme myslieť, že budeme teda sa zaoberať len sami sebou a nejakým našim osobnostným rastom, že problémy tohto sveta sa automaticky vyriešia nejakým našim pozitívnym vyžarovaním, je to hrozná naivita. Z druhej strany práve v, nadv v nadväznosti na tú švajčiarskú knižku, ktorú som spomínal, e, upramenie sa len na zmenu systému, bez toho, aby sa zmenili aj ľudia, e, mi pripadá takisto naivné, pretože e, ak ľudia nejakým spôsobom nebudú aj evolúčne postupovať, my už fyzicky evolúčne sa nejako nemáme veľmi ako vyvíjať, ale e, čo sa týka duchovného vývoja, tam máme stále obrovský potenciál, ktorý sa stále znova a znova nedarí využiť. Je to ako keby sme x-krát padali na hubu, ľudovo povedané, a znova vstávali. Ale to neznamená, že neexistuje nádej na to, aby ľudia jedného dňa začali byť ľudskejší. Viem, že to tak nevyzerá, ale myslím si, že je to podobné ako pri vývoji jedinca. Uh, jedinec, človek, ktorý má svoje nejaké problémy a snaží sa z nich vyhrábať, najprv toľkokrát padne na hubu, toľkokrát zlyha, toľko, toľkokrát mu nevidú jeho dobré zámery. Uh, premôže ho tá jeho temnejšia živočíšna stránka, ale po tých 100-200 pádoch zlyhaniach naraz jedného dňa, ak sa o to neprestanete snažiť, Naraz zistíte, že ste sa niekam posunuli. Nie ste svetí, nie ste dokonalí, ale ste na tom lepšie a ste lepší človek. Takže ja osobne verím, že ľudia byť lepší môžu a môže byť lepšia aj spoločnosť. Nikdy nie je ideálna. A či sa to stane za našich životov, to nevieme. Či sa to stane za životov našich detí alebo vnúkov, tiež nevieme, ale základ je neprestať sa snažiť. No a myslím si, že som už teraz rozprával veľmi dlho, takže pustili by sme si ďalšiu pesničku. A pokračujeme v takej tej rebelskej línii. Je to od francúzskej hiphoperky argentínskeho pôvodu, čiže migrantky, ale nie z tej vlny, ktorá prichádza teraz minimálne jej rodičia, myslím si, že boli Argentínčania, e, hovorí si Kenny Arkana, je to umelecké meno, e, ospravedlňujem sa teraz francúzštinárom, e, tá pes, e, či, neviem, či vyslovím správne názov pesničky, ale je to zhruba niečo ako žens preses, alebo také niečo, znamená to ľudia pod tlakom, alebo utlačení ľudia. E, tá skladba, videl som teda anglický preklad textu, je zhruba o tom... Je to taká výzva ľuďom, aby sa nevzdávali napriek tomu, že sú teda utlačení, slúžia tej veľkej korporácii, kde ráno nabehnú do práce, fungujú ako hodinové, ako kolieska v hodinovom stroji. V podstate, ak, ak chcú mať akú takú životnú úroveň, tak musia držať hubu. Je to proste taká, taká hiphopová rebelská výzva. Takže pustíme si pesničku. Ressemble à l'enfer, prête à mourir pour défendre la cage qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme. Bouleur d'usine, nous barreaux enfer, horizon de barrière, là où le mur nous encercle, Compre mise en scène, dire qu'il pensèrent effacer l'ensemble de la sagesse ancienne. Aujourd'hui sort père, civilisation de vices et de bancaires, ventes d'indignation, venue de la planète entière, fils de l'impération, que les siècles étranglèrent, brise déchet, l'artienne de ton frère. Incarnent dignement ce que le ciel t'a offert En plein jamboulement, électrique, atmosphère Babylone s'écroule quand on agit par nous-mêmes Alors brise tes chèques Hello, hello j'en c'est la tête dans l'assiette Une vie entière attardée par la fenêtre Arrévé en silence, une autre vie dans notre soi Alors le bruit de toi fera l'affaire Mais dans l'esprit, tous les sports sera de la fête L'angoisse et les cris et ces fait par le Des nœuds dans la tête, les poignets liés Héritier du mal prise Qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont La loi du pipe à A tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division Les gens se détestent, malédiction Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont Angoisse et stress, froid et stress L'esprit carré comme une télévision Humain qu'on délève il C'est chant des CF, les victimes on se passe, on se lève, vérifient que j'ai jeunesse, y'a plus qu'une on se rêve, tout trahit en secrète, en secret, on s'aime, on se trahit, on scène si on faille et on sert, on se si on cède rien n'est pas silencé, la vie bouée à triompher, alors prise et' géré. Hello, hello j'en presses la tête dans l'assiette, une vie entière a regardé par la fenêtre, arriver en silence une autre vie d'un autre soi. Alors l'oubli de toi sera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête, l'angoisse et les cries et tout fait par le dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-est, frise et chien. aux gens précédés cette d'histoire, qui s'interdit de croire en sa propre victoire. Tête baissée pour ne plus voir futur, pour ne plus voir l'usure dans son propre miroir. Des rêve de vitrine, victime, durée pour la gloire attirée par Gifrine Entende à avoir, prétendant à tout savoir, tes abusés, à porte croire tout ce qu'ils disent sur le banc des accusés, insoumission, qu'on veut mort tout derrière des barreaux de prison Jean héritière et triqué, aux éclats de vérité, mutilée par bien trop d'oppression, arbitraire horizon, chacun ses schémas, son vécu, ses raisons, inertie totale, infectée, les blessons, sclérosés par des milliers de questions et les angoisses qu'elle t'amène. Vas-y sauve-toi de toi-même, hello, hello, chance de la tête dans la scie pierreée par la fenêtre rêve en silence une autre vie dans notre alors, soi alors le cri de doit à la fête. mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête L'angoisse et les crier toutes ces femmes Des nœuds dans la tête les poignets liés héritiers du mallet Reláciu riešenia a alternatívy. Moje meno je Marian Benka. Pred pesničkou som rozoberal skôr nejaké možnosti alternatív takého celospoločenského rázu, teda alternatív, ktoré sú reálne a možné len v prípade, že sa na nich zhodne väčšina spoločnosti alebo podstatná časť spoločnosti. Čo si myslím, že možno v dnešnej dobe je trošku náročnejšie, ako to bolo v minulosti, pretože spoločnosť je dneska o mnoho viac diferencovaná na základe viacerých kritérií. Určite v niektoré z minulých relácií, keď som pôsobil tu na Naslobodnom vysielači, som spomínal môjho obľúbeného futurologa Alvina Tofflera, ktorý hovorí o tom, že 21. storočie bude storočím tzv. demasifikácie. To znamená, že tak ako priemyselná revolúcia pred pár storočiami priniesla masifikáciu s jasným vyčlenením ľudí na nejaké triedy, ako robotnícka trieda, stredná vrstva, bohatá vrstva, Uh, tým pádom um, tých nejakých základných skupín v spoločnosti bolo len niekoľko a mohli vzniknúť politické strany ako isté zástupné skupiny pre tieto vrstvy obyvateľstva, a ktoré tlmočili ich. Uh, názory, no reálne sa drali k moci, povedzme si, otvorene, ale teda podľa teórie mali tlmočiť názory nejakej, nejakej tej spoločenskej vrstvy, ktorá má v zásade e, zhodné názory, zhodné potreby, zhodné požiadavky. Dneska ja osobne to vidím aj, povedzme, na skupine našich čitateľov. E, keďže okrem iného v mesačníku Zemavek mám na starosti e, komunikáciu s čitateľmi, teda pozeranie si ich e-mailov, reakcie na, na, na ich e-maily a tak ďalej. Plus rozprávame sa s našimi čitateľmi, keď sa s nimi stretávame na besedách. Nie je to jednoliatá masa. Rozhodne si myslím, že aj keby som zobral len túto skupinku našich čitateľov a táto skupinka by sa mala zhodnúť na nejakom celospoločenskom riešení, Uh, tak by sa nezhodla. Možno v nejakých základných črtov, áno. neviem do akej miery by sa zhodla, ale mm, vidím to tak, že my sme vlastne v situácii, keď uh, tento systém začína prekážať pomaly každému uh, s výnimkou uh, tých, ktorí na ňom profitujú. No a profitujú na ňom okrem mocenských elít samozrejme aj ľudia, ktorí uh, nejakým spôsobom sú platení, povedzme z rôznych fondov, a, alebo teda sú ľudia, ktorí stále tomuto systému veria a myslia si, že problémy, ktoré, ktoré dnes zažívame, tak nie sú jeho chybou, ale sú teda len chybou nejakých, nejakých ľudských nedokonalostí. No ale keď si to vezmem v detailoch, tak povedzme... Tento systém vadí ľuďom, ktorí sú kresťansky orientovaní, národne orientovaní, pretože globalizácia ide po národných hodnotách, ide po tradičných náboženských hodnotách, po tradičnej morálke, snaží sa ju devalvovať, zľahčovať, v podstate nenápadne postupne ako keby odstraňovať. Uh, vadí tento systém aj ľuďom zase naopak, ktorí sú takí voľdomyšlienkársky, ezoterický, uh, ekologicky zameraný, pretože tým vadí, povedzme, ničenie planéty, jedy v potravinách, uh, nezdravý a neperodzený spôsob života. Uh, vadí tento systém aj ľuďom, ktorí sú tak viacej lavicovo orientovaní, či už uh, um, priamo presvedčení novodobí komunisti alebo iní ravičiari, ktorí si myslia, že v zásade aj ten komunistický systém bol dobrý, len sa treba poučiť chýb, ktoré spravil. No a každá z týchto skupín má samozrejme iné predstavy, ako by tá spoločnosť mala vyzerať. Na druhej strane sú riešenia, ktoré sú viacej ako by v našej moci, a môže s nimi začať povedzme jednotlivec, ktorý si prípadne k ním prizve nejakých ďalších jednotlivcov a spravia skupinku, ktorá sa tým začne zaoberať. Hovorím teraz povedzme o alternatívnych školách, o alternatívnych farmách. Hoci alternatívna farma mi zne trošku smiešne, pretože... Uh, ona je alternatívna voči tomu klasickému prechemizovanému poľnohospodárstvu a je to vlastne farma taká, akú poznali naši starí a prastari rodičia, už by som povedal, že skôr prastari už tie generácie sa posúvajú uh, a ktorá je teda farmou v, v súlade s okolitým periodným prostredím hmm. alebo či už ide o alternatívnu distribúciu v nadväznosti na tie farmy. My sme tiež písali o takzvaných debničkároch, teda problém týchto, týchto prirodzených, ja by som to nenazýval alternatívne farmy, ale prírodzených fariem skôr spočíva v tom, že nemali distribúciu, takže potom prišli debničkári, keď si môžete cez nich, cez internet objednať, že vám od tých farmárov vlastne zdravé potraviny privezú rovno domov ako zásielková služba. Všimol som si jednu vec a vlastne prvý človek, od ktorého som to aj počul, ale následne som si všimol, že naozaj niečo na tom, dosť veľa, dosť veľa na tom bude. A bol pán Šlínsky. A väčšina z vás zrejme o niečo začula. Je to autor originálneho projektu AgroKruh, pri ktorom vlastne pole nie je štvorec, ale je to kruh, respektíve špirála v tom kruhu. V strede je zarazený kolík, na kolík je priviazané rameno elektromotorčekom, ktoré sa otáča dokola. Nezhutňuje pôdu, pretože sa to vznáša nad tou pôdou ako keby a je na to upevnený vždy nejaký vymeniteľný nástroj, treba z nejaká dvojica rílov, ktoré, ktoré to, to kruhové pole vlastne takto orilujú. No a pán Šlínsky povedal jednu vec, že v týchto alternatívach vždy, keď je to záležené na čisto dobrovoľníckej bázi, to znamená, že tí ľudia majú, sa živia niečím iným a túto alternatívu chcú riešiť v rámci svojho voľného času, v rámci nejakého nadšenia, tak to nadšenie im skôr alebo neskôr dôjde. On si jednoducho povedal, že chce pestovať zdravú zeleninu a ozdravovať pôdu, pretože súčasťou toho agrokruhu sú aj isté pozitívne baktérie, ktoré vlastne tu už pomaly mŕtvú pôdu opäť oživujú. A že keďže to chce robiť, tak sa tým musí zároveň aj živiť, pretože jednoducho robiť to len pár hodín denne, uh, neprinieslo by to ten efekt. Takže um, mne to skoro vychádza tak, že nechcel by som zľahčovať teraz nejakých dobrovoľníkov, aby sa neurazili nejakí, ktorí robia tieto veci naozaj čisto dobrovoľne. A nechcel by som to teda paušalizovať, že ich, ich práca je treba zbytočná. Ona nie, je, pretože keď aj nejaký dobrovoľník, povedzme, že dlho pri tom nevydrží, prestane ho to baviť, pretože si povie, že treba z niečoho žiť a, a jednoducho skončí s tým, tak zase prídu ďalší. Ale v zásade si myslím, že je dôležité, aby boli ľudia, ktorí sa týchto vecí chopia naozaj na plný úvezok a to znamená, že začnú vlastne v tom podnikať. To je jedno, že nebudú mať ako prvoradý cieľ dosiahnutie zisku, že nebudú mať ako prvoradý cieľ zbohatnúť, ale minimálne to potrebujú robiť tak, aby na tom neboli v strate a aby si zarobili aspoň na aké také slušné živobytie pre seba, aby ich to jednoducho neprestalo baviť. A myslím si, že no, trošku poviem neskromne, že či už sme to my, Zemavek, alebo či už je to Slobodný vysielač, čo Slobodný vysielač, že samozrejme občianské združenie nie je, to, nie je to súkromná firma, ale takisto ide o podnikanie, založené teda na dôvere poslucháčov. Podobný model máme my, aj keď my sme postavení na súkromnej SROčke, ale takisto postavený na dôvere čitateľov A teda okrem nás dvoch sú tu, sú tu aj ďalšie médiá, ktoré sa nedávno združili v asociácii nezávislých médií, Myslím si, že vďaka, vďaka takýmto ľuďom sa podarila vytvoriť celkom slušná alternatíva v médiách, pretože toto je takisto potrebné vytvoriť a vytvárať nejaké informačné kanály. No ale je to založené vlastne Všetky tieto naše médiá sú založené na ľuďoch alebo na, nejaké, na, na nejakých takých tých jadrách ľudí, ktorí sa tým živia, ktorí to robia na plný úväzok a potom okolo toho sa vlastne motajú, prispievajú rôzni dobrovoľníci, ktorí to robia či už za nejaké honoráre alebo niektorí aj zadarmo bez nároku na honorár a bez ktorých by sa to zase robiť nedalo. Práve preto, že tieto médiá nie sú postavené na nejakom tvrdom biznisovom modeli, minimálne my a slobodný vysielač odmietame inzerciu, to znamená veľmi zaujímavý, lukratívny zdroj príjmov. a tým pádom si nemôžeme dovoliť platiť nejaký veľký štáb ľudí na plný úvezok. Takže myslím si, že čo sa týka alternatívnych médií, to je niečo, čo, o čom sa nebavíme len v teoretickej rovine, ale čo tu prakticky existuje. Čo sa týka alternatívneho poľnohospodárstva, fariem a tak ďalej, okrem tohto pána Šlínskeho, tu samozrejme existujú takisto rôzne projekty. Tiež by som bol rád, keby sme si ich v tejto relácii postupne predstavovali, spomínali. Uh, v januári som predbežne dohodnutý, hovorím predbežne, aby ste ma potom nechytili za slovo, keď to nebude. Uh, by som si rád pozval do tohto štúdia uh, pani Hanku Sekulovu, ktorá uh, rozbieha uh, tiež zaujímavý projekt a musím povedať, že tentokrát uh, naozaj dobrovoľnícky, čiže ako keby som teraz popieral, čo som povedal, ale povedal som, že vždy je to rovnováhe, zase by sme nemali absolutizovať, že, že kto chce rozbiehnú niečo alternatívne, musí to robiť pre biznis, alebo teda pre svoje živobytie. Je to čisto dobrovoľnícky projekt v Ivánke pri Dunaji, kde, aha, sa vlas, kde si vlastne ľudia zo záhradok začali spontánne vymieniať normálne zdravé semena, ja som o tom to ani nevedel, keď mi to táto Hanka hovorila, že keďže sám nejak nezahradničím, že semena, ktoré si vlastne dneska kúpite v obchode sú takmer na 100%, no na Slovensku nie ešte GMO, ale hybridné, to znamená, že je to pokrižené a vy si, vy si to síce posadíte, vyrastie z toho paradajka, ale tam má semena, ktoré sú už neplodné alebo zväčša neplodné. Čiže tie, keď za, zasadíte už do zeme, tak, tak nevyrastie už z toho nič. A musí, vy si musíte zase ísť kúpiť ďalšie. Čo je ináč úplne ukážkový príklad toho, kam až tá sloboda podnikania a sloboda trhu a neoliberálne ideály až do akých zvrhlostí doslova to môže ísť. Keď už keď sa zisk postaví na prvé miesto a ja vždy hovorím, že sa postaví, postavil zisk tam, kde predtým ľudia mali Boha alebo nejaký vyšší ideál, tak sa prekračujú isté hranice, ktoré by sa podľa mňa prekročiť nemali. Jednoducho Príroda nemôže mať súkromného vlastníka. Dá sa diskutovať dokonca o tom, či pôda by mala mať súkromného vlastníka. Ale dobre, žijeme vo svete, keď pôda má, keď proste každý kúsok pôdy je, je, je možné kúpiť, predať. Keď sme pri tom šamanizme, ako trošku malá odbočka, tak pre tých indiánov bolo nepochopiteľné, že niekto môže vlastniť pôdu. A práve preto sa nechali tak povedať, oba brať tými bielými mm, pristahovalcami. Nie, by boli tí indiani až takí naivní, ako si my možno myslíme. Pre, pre nich jednoducho vlastníctvo pôdy nič neznamenalo, pretože pôda tu je, mala by tu byť pre všetkých, vždy tu bola, vždy tu bude. <ký> A že niekto bol ochotný im niečo dať len za to, že si ten kus pôdy môže vykolíkovať, tak oni si práve mysleli, že je naivný. Ako Uh, ako oni vlastne obabrali s ním, že vôbec niečo za to dostali. Akurát keď zistili, že potom tí biely si začínajú kolikovať pomaly všetku pôdu na okolí a im nezostávajú na lovišťa, tak potom sa začínali spametávať. Uh, pretože nemali skúsenosti vlastne pred tým civilizáciou, ktorá uh, už vtedy kapitalistickou, ktorá si naozaj na miesto Boha dala zisk. A potom to vedia aj k takýmto záležitostiam, že e, súkromný kapitál chce mať kontrolu nad semienkami, chce mať kontrolu nad vodou, ako sa vyjadril e, majiteľ firmy Nestle, že všetka voda na planete by mala patriť e, súkromným spoločnostiam. Sprivatizovali by aj vzduch, keby vedeli ako na to technicky, možno raz to vymyslia. Ale my keď sme si tohto vedomí, tak stále máme ten priestor, ako v prípade tejto verejnej semienkovne. Je to niečo ako knižnica semienok, to znamená, že si z nej požičiate semienka, zasadíte a z toho, čo sa vám urodí zase do tej knižnice, v úvodzovkách knižnice, nejde o knihy, vrátite. tak takéto, takéto veci môžeme začať robiť, pokiaľ nám to zákon nezakazuje, Otázka je, že ak, ak zakáže, ak lebo snahy sú, snahy sú proste aj tieto alternatívne veci, ehm, legislatívne, ak už zakazovať, tak aspoň nejako obmedzovať. Ehm, otázka je, že či sa potom nájdú ľudia, ktorí dokonca budú takí rebelí, že budú tieto riešenia presadzovať, alebo budú ochotní presadzovať s vedomím, že porušujú zákon. Ehm, tým samozrejme nenabádam na žiadne porušovanie zákonov, pretože všetky riešenia, o ktorých si to, ktorý sa tu budeme rozprávať, tak sú plne legálne. A jednoducho chce to, chce to vždy nájsť z nejakých ľudí, skupinku ľudí, ktorá to začne robiť. O takýchto skupinkách chceme informovať, pretože môžu inšpirovať niekoho, že založí niečo podobné v svojom okolí. Predsa len keď sme treba pri tej semienkovni, tak asi ľudia zo Sabinova, zo Sabinova a Michalovec nebudú cestovať do Ivánky, aby si to tam požičali. Jednoduchšie je spraviť podobnú, situ, podobnú iniciatívu u nich doma. A, Čiže vidím v tomto obrovský význam, že keď my tu o tom budeme informovať, niekoho to inšpiruje, aby spravil niečo či už rovnaké alebo podobné, alebo minimálne sa dozviete o nejaké iniciatíve, ktorá už existuje, ktorú rozbehol niekto iný a môžete skúsiť sa k nej pridať. Samozrejme, nedá sa pridávať ku všetkému a... Myslím si, že človek by sa nemal pridávať k niečomu len kvôli tomu, že má pocit, že by sa patrilo, že by sa teda niečo malo. Pre mňa je trošku také úsmevné, keď vidím, ako ľudia, ktorí, ktorí povedzme trošku precitli, majú nejaké informácie, začali si uvedomovať, v akom svete to žijeme, vystúpili z toho Matrixu, tak chytajú taký ten až ošial, že chytro, chytro, treba teraz začať niečo robiť. Už je opäť minút 12, už je 10 minút po 12, chytro treba niečo robiť, lebo keď niečo nezačneme robiť, tak koniec sveta nastane, totalita, nový svetový poriadok, všetko prevalcujú nás. Nehovorím, že je veľa času, ale keď začnete veci robiť takto v panike, tak väčšinou to nedopadne dobre. A veci majú svoj prirodzený vývoj, myslím si, že väčšina spoločnosti stále prebudená nie je. A druhá vec je, nikde nie je napísané, že sa vám to má podariť. Ľudia sú príliš fixovaní na ten výsledok. Ja pri tejto príležitosti spomínam dve veci. Jedna je uh, citát uh, sice z fiktívneho diela, ale veľmi dobrý, z pána prstenou, kde vlastne ten čarodenní Gandalf hovorí, nevyberáme si dobu, do ktorej sme sa narodili, ale vyberáme si, ako sa v tejto dobe zachováme. Bez ohľadu na to, či to k niečom povedie alebo nie, ale... Um, Môžeme si potom na konci toho života povedať, že o niečo sme sa pokúsili. Spravili sme v rámci našich drobných možností niečo pre to, aby ten svet bol o malý kúsok lepší. Myslieť si, že ja som ten, kto zachráni ak už nie svet, ale minimálne Slovensko, to je podľa mňa veľkáštvo. Nikdy to jeden človek nedá, keď už. A Mám pocit, že niektorým týmto aktivistom sa zdá príliš málo zmeniť niečo k lepšiemu len v svojom meste, len na svojej ulici, len v svojej rodine, ale rovno by chcel zachraňovať celé Slovensko. Ale toto je istým spôsobom tiež istá forma pýchy a isté nebezpečenstvo, ktoré spočíva v tom, že ak takíto ľudia zase vystriedajú tých, ktorí sú pri moci dneska, tak možno budú takí istí, ak nehorší. Preto si myslím, že istá pokora je na mieste. Zdravá pokora, samozrejme. Jednak v uvedomovaní si, že neviem, ako to dopadne, ale napriek tomu do toho idem a pôjdem a budem skúšať a keď padnem na hubu a vidím, že toto mi nevyšlo, tak budem začnem skúšať zase niečo ďalšie. No a druhú Druhé také dielko, tiež fiktívne, ktoré rád spomínam, je film Atlas mrakov, ktorý vlastne hovorí o tom, je to vlastne príbeh, myslím teraz, neviem, či šiestich, či siedmich paralelných hrdinov, ktorí žijú v rôznych obdobiach od 19. storočia až po blízku budúcnosť. Kde, sa, kde funguje nejaká totalitná spoločnosť. No a ich príbehy sa tak nejako navzájom prepletajú a ovplyvňujú a s tým, že celé posolstvo tohto filmu je o tom, že žiadny čin nie je zabudnutý alebo stratený. Keď aj o 200 rokov. Ako my tu teraz vydávame treba z časopis, ktorý ja si myslím, že už niečo na Slovensku čiastočne zmenil, ale keby aj teraz nič nezmenil a o, o 100 rokov by si nejaký výtlačok našiel nejaký človek, ktorý bude žiť v nejaké, nevieme čo bude o 100 rokov, ale povedzme v nejaké naozaj temnej totalite. A ten časopis mu dá nejakú silu začať niečo robiť, tak sme splnili svoj účel. V tom filme Atlas mrakov je... Jedna z tých postav je vlastne mladý advokát, ktorý na základe toho, že prejde istou štrapáciou, kde takmer umrie a pomôže mu vlastne otrok, keďže je to v čase otrokarstva, tak si povie, že sa vzdá kariéry právnické a že pôjde vlastne bojovať za práva otrokov. No a jeho nastávajúci svokor je z toho nešťastný a hovorí mu, že ale však čo ty zmeníš, však ty si len kvapka v oceáne. No a on mu na to odpovedá, no ale oceán sa skladá z kvapiek. Keď dostatočné množstvo ľudí sa bude snažiť, môže nastať ten lavinovitý efekt, môže nastať ten bod zlomu, že sa niečo prelomí. Ale my to neovplyvníme, takže sa tým ani nemusíme zaoberať. A myslím si, že nech už sa budeme pokúšať o akúkoľvek aktivitu, o akúkoľvek zmenu. Mali by sme mať jednu vec na pamäti. Neskl snažme sa neskloznúť tam, do takej polohy, aby sme boli takí istí ako tí, proti ktorým bojujeme, alebo nemusíme to brať, tak, že bojujeme, alebo proste ako, ako sú tí, ktorí ovládajú ten systém dneska ako sú tí, ktorí nám vadia. E, hovorí sa, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. A my koľkokrát e, v dobrej viere môžeme skloznúť zase do nejakého iného opačného extrémizmu, fanatizmu, do toho, že začneme utláčať ľudí okolo seba a ja to vidím, že aj v tej oblasti alternatív je isté zneužívanie. Dokonca podľa všetkého existuje aj niečo ako riadená alternatíva. Alternatíva vytvorená systémom, Riadené to byť nemusí, ale niekedy to do toho sklzne, ako keď si vezmete príklad ľudí, ktorí idú žiť niekde na lazy, chcú si tam pestovať zeleninu, žiť ekologicky, zdravo, vytvoriť nejakú alternatívu a naraz po rokoch zistíte, že žijú hlavne z eurofondov a z rôznych dotácií, z rôznych programov, že systém si ich zase vlastne podchytil <tých, tých spôsobov, ako si podchytiť rôzne, rôzne skupiny ľudí je naozaj veľké množstvo. A e, existuje napríklad taká konšpiračná teória, nemám rád ten názov, ale používa sa to dneska tak budiš, e, konšpiračná teória, že celé ezoterické hnutie New Age vymyslela CIA, ja neviem, či je to pravda, ani to neriešim, či je to pravda, ale vidím dôsledky, aký to má na istú skupinu ľudí, ktorí fičia na rôznych mantrách, meditáciách, na vegetariánstve, čo všetko sú dobré veci, užitočné veci a pozitívnom myslení, to je pre nich veľmi dôležité. A potom napríklad, keď sa s nimi človek snaží baviť o takýchto spoločenských problémoch, o tom, kde sa táto spoločnosť ocitla, tak naraz oni povedia, daj mi s tým pokoj. Toto je negatívne myslenie, toto mi tu vlastne narúša moje kruhy a spoločnosť aj tak, ako nezmeníš, ale môže sa zmeniť vtedy, keď všetci budeme myslieť pozitívne budeme vyžarovať pozitívnu energiu, tak potom, aj, potom sa to celé presvetlí až po tých mocných a bude, a bude tu spravodlivosť na Zemi. Podľa mňa títo ľudia spadli do pasce pasivity. A či už to vymyslela tá nejaká tajná služba, alebo nevymyslela, ale je to geniálny spôsob, ako, ako ľudí, ktorí sú práve alternatívni, inak uvažujúci, Podchytiť tak, aby sa neburili, aby vlastne sa snažili ten systém nechať na pokoj. A dokonca by som ešte spomenul takú perličku. Ja som rozhodne za to, aby sa konzumovalo menej mesa a menej, menej živočišných tukov, lebo naozaj to ľudstvo dneska preháňa a myslím teda tá, tá časť, tá vyspelejšia časť ľudstva, ku ktorej sa stále radíme aj my. Dôsledkom sú potom tie veľkochovy, obrovské utrpenie zvierat, ale z druhej strany aj tých ľudí, ktorí jedia potom takéto nezdravé meso. Spôsobuje to rakoviny, cukrovky a rôzne iné zdravotné problémy. Uh, neviem, či sa to má riešiť tak radikálne, aby človek bol dneska už sa viac hovorí o vegánstve ako o vegetariánstve, teda vôbec žiadne živočišné m, látky do seba nedostávať, ale istým spôsobom chápem, prečo taká, tak, taká nejaká vlna vegetariánstva a vegánstva v časti m, najmä mladých ľudí, prečo to je, je to istá reakcia na to, uh, na konzumný spôsob života, No ale potom to už niekedy vedie k takým extrémom, ako som svojho času zaregistroval na internete. V Spojených štátoch existuje hnutie vegánky feministky alebo feministické vegánky, ktoré hovoria, že každá správna feministka by mala byť vegánka, pretože živočišný priemysel vymysleli odporní muži ktorí vlastne zotročujú úbohé samičky. E, pretože ten samček, z ten bík, no dobre, toho zabijú na meso, no ale tá úbohá krava ona je ešte na inseminovaná, čiže znásilňovaná, sexuálne zneužívaná, skoro až povedia, e, plus to jej mliečko, ktoré patrí teliatkam, tak je násilne odoberané, čiže vlastne tie samičky trpia ešte viacej. No a keď som čítal som blog jednej takéto vegánskej feministky, ktorá vlastne tam píše, ako prišla za svojo, k svojej priateľke na návštevu, tiež feministke, no a tá priateľka jej ponúkla mlieko do kávy, teda produkt živočišný od tej úbohé zneužívanej kravy, No a ako jej ona dala neviem koľko minútovú prednášku o tom, že či sa nehambí, ako ona môže bojovať za práva žien, keď nebojuje za práva tých úbojých zneužívaných samičiek. Takže e, toto je podľa mňa už ukážkový príklad toho, ako možno, oni to možno tie ženy myslia dobre, ale teda ako, ako môže nejaká snaha o alternatívu viesť až k tomu, že už pomaly strácate zdravý ľudský rozum. No a... Áno, myslím si, že zdravý sedliacký rozum je to, čo by nás nemalo opúšťať. Nech už budeme riešiť akékoľvek odvážne, až, až možno neuveriteľné alternatívy a spôsoby, ako robiť veci inak. Dali by sme si teda ďalšiu pesničku. Je to takisto z 80. rokov, ako bola tá propaganda od českej formácie CK Vokál. Bol to už tak koniec 80. rokov, perestrojka, glasnosť. Aj tí umelci to reflektovali, že, že boli takí odvážnejší, čo sa týka textov. Pesnička sa volá Vymýtač diablu a ale myslím si, že aktuálna stále a je to práve o tých ľuďoch, ktorí s dobrými úmyslami môžu napáchať strašné veci. Takže nech sa páči vymýtať ďablu. pilotnú reláciu, riešenia a alternatívy. Zopakoval by som e-mail, na ktorý môžete posielať otázky, ak nejaké máte. Zatiaľ žiadne neprišli, nevadí, rátame aj s touto alternatívou, ale teda ak sa chcete niečo spýtať, máte stále možnosť na e-mail studiozavináč alebo môžete aj volať do štúdia na telefónne číslo. 0944 462 052 0944 462 052 Myslím si, že tieto kontakty sú aj na internetovej stránke Slobodného vysielača. Chcel by som sa teraz trošku venovať ďalšej takej skupine alternatív pretože ako som povedal, niektoré tie veci vlastne žiadnymi alternatívami nie sú v pravom slova zmysle, ale sú to normálne a prirodzené veci, ktoré bohužiaľ dnes ako keby sa strácali. Ja si tak pre seba pracovne tieto riešenia a alternatívy delím na také tri skupiny. Prvá skupina sú tie, ktoré ak teda majú nastať alebo majú byť uvedené do praxe, tak treba celospoločenskú zmenu, samozrejme to je to najťažšie, Druhá skupina, či už ide teda alternatívne školy, farmy, média, akékoľvek alternatívne podnikanie, si vyžaduje také odhodlné skupinky ľudí, alebo komunity ľudí. Sám jedinec to dá, možno, že dá, v niektorých prípadoch. A potom je tu posledná, tretia skupina, ktorá sa dá najjednoduchšie aplikovať, pretože na to, si... to sú tie zmeny, ktoré môžete začať robiť vy sám ako jedinec. Teda v zásade na to, aby ste s tým začali, nepotrebujete, aby sa k vám ktokoľvek ďalší pridal. Môžete samozrejme potom možno vašim príkladom inšpirovať tých ľudí okolo. No a to sú tie veci, ktoré súvisia s rozvojom jednotlivca, s jeho cestou životom a ktorému my spôsobom prospejú bez ohľadu na to, či tá spoločnosť zostane taká, aká je, alebo či sa zmení, alebo či nebodaj nastane nejaký spoločenský kolaps. Ľudia, ktorí nejakým spôsobom na sebe pracujú, budú v takom prípade minimálne v psychologickej výhode, pretože sú vnútorne silnejší, len tak sa nezosypú a my sme dokonca mali v našom mesačníku Zemavek istý čas seriál o tom, ako prežiť kolaps, takú príručku prežitia. Robil nám to jeden pán odzvolená, ktorý je bývalý vojak. Väčšinou sú to bývalí vojaci, profesionáli, ktorí robia takéto kurzy prežitia. A pre mňa bolo zaujímavé, že on nekladol na prvé miesto to, že by ste mali mať zásoby potravín, že by ste mali mať nejaký výcvik, nejakých zručností, hoci samozrejme, aj to je teda dosť dôležité, ale pred to všetko ešte kládol na prvé miesto uh, psychologickú odolnosť. Pretože ak sa niečo zomelie a vy jednoducho budete mať síce nachystané nejaké teda zmiesto, ale Jednoducho vaša psychika to neunesie, naraz to všetko okolo vás. V tom vašom meste, ktoré od malička dôverne poznáte, všetko to funguje, ale nás nefunguje nič, ľudia zomierajú, je panika, rabujú sa obchody. Keď v tejto situácii si nedokážete zachovať hlav, chladnú hlavu, tak vaše šance na prežitie sa rapidne znižujú. To hovoril odborník. A ďalšia vec, na ktorú on kládol dosť veľký dôraz, bolo, uh, boli vzťahy, bolo vytvorenie komunity. To znamená, v skupine sa prežívať ďaleko, ďaleko jednoduchšie a ľahšie ako jedincovi. Teda on uh, dosť uh, bol proti takým tým osamelým vlkom, ktorí, povedzme, niekde na západe existujú, že majú niekde v odlahlom lese chatku a tam majú všetko nachystané, že kde pôjde, ale pôjde tam len ona jeho rodina. Uh, a tým pádom budú veľmi zraniteľní ako maličká skupinka ľudí. No, samozrejme, nechcem strašiť kolapsom, pretože to nie, nie je hlavný účel. Len hovorím, že aj pre takýto prípad, ktorý nastať môže, nedá sa to vylúčiť, je práca na sebe prospešná, aj keď samozrejme to by nemal byť jej hlavný účel. Keď hovorím o, nejak, ne, o nejak, nejakej práce na sebe, tak tým nemyslím teraz len nejakú psychológiu, duchovno, nejaký spôsob, ako sa vysporadúvať s vlastnými tienistými stránkami, s vlastnými slabosťami, ako byť vnútorne vyrovnanejší. Zase, zase sa dostávame k rovnováhe, tak ako si myslím, že v spoločnosti je kľúčová rovnováha je kľúčová aj v jedincovi. Nakoniec jedinec a spoločnosť sú úsko prepojené. Verím tomu, že Veci, ktoré fungujú vo väčších celkoch, sa istým spôsobom zakladlia v menších celkoch a naopak. E, takže pre mňa alfa a omegou akékoľvek práce na sebe je nastolovanie vnútornej rovnováhy a pokúšanie sa o jej nastolenie s tým, že samozrejme nikto nezme svetý. To znamená, že e, nikto z nás nie sme tak dokonali, aby nás nikdy v živote nič nevytočilo. Ale existuje taký zaujímavý zen príbeh o tom, že nejaký zenový mních prežil neviem koľko rokov sám v jaskyni, tam meditoval a uh, už si myslel, že na veľmi vysokej duchovnej úrovni zliezol dole do dediny a tam nejaké malé dieťa tuším vrieskalo, alebo nejako provokovalo, no viete, ako deti vedia byť veľmi otravné niekedy voči dospelým. No a tento mních sa neudržal a dal mu facku. No, keď mu dal tú facku, tak sa tak zamyslel, otočil sa a odkračal späť do tej jaskyne. Dostal proste spätnú väzbu od života, že nie, nie je taký vyrovnaný, ako si o sebe myslel, lebo ľahko je byť vyrovnaný v nejakých svojich kruhoch, e, ťažko je byť vyrovnaný proste hlavne v tých ťažkých situáciách, pochopiteľne. E, okrem toho, si myslím, že, že, že, že, že, že do, do tejto skupiny alebo oblasti takýchto individuálnych riešení hodne patrí to, čo konzumujeme. Týka sa to teda najmä stravy. Spomínal som pred pesničkou vegetariánstvo, vegánstvo, neznamená to, že, že si myslím, že každý by sa mal zdať teraz mesa, ale je, je pravda, že existuje napríklad model od jedného amerického ekológa teraz si nespomeniem na meno ktorý konzumentov rozdelil do troch kategórií alebo ako by obyvateľstvo zeme rozdelil do troch kategórií z pohľadu spotreby teda tých, ktorí spotrebúvajú príliš málo to znamená, to znamená, že povedzme sú podvyživení majú nedostatok je ohrozené ich zdravie až životy Tých, ktorí spotrebujú nadmerne, to znamená, že sú záťažou pre túto planetu a je to aj nespravodlivé, keďže spotrebujú zdroje, ktoré by sa možno zišli tým z tej chudobnej skupiny. A potom takí tí umiernení spotrebitelia, ktorí vlastne spotrebujú tak akurát a keby podľa tohto ekológa keby všetci ľudia na zemi boli na, na úrovni týchto striedmých konzumentov teda v tej strednej skupine tak bolo by to tu trvalo udržateľné či už z pohľadu ekológie z pohľadu zdrojov z pohľadu udržania spoločnosti napriek tomu, že je nás 7 miliard teda vlastne či 7,5 mám pocit, presné číslo sa aj tak mení No ale keď si pozriete tie kritéria, podľa ktorých on vlastne rozlišuje tieto skupiny, tak dokonca v niektorých kategóriách, nehovorím, že vo všetkých, v niektorých z týchto kategórií dokonca väčšina Slovákov je v tej kategórie tých nadmerných spotrebiteľov. To nehovorím, že teraz bežný Slovák si tu vyskakuje z tej výplaty, ktorú má, je práve naopak. Stačí sa pozrieť, koľko je exekúcií a nie všetky exekúcie sú na základe toho, že niekto sa nezodpovedne zadlžil. Ale e, tento autor v podstate e, okrem iného e, uvádza ako jedno z kritérií striedmeho, striedmeho spotrebúvania zdrojov to, že sa nie je meso každý deň a koľky Slovácii jedia meso aj trikrát denne že sa je meso, povedzme, raz, dvakrát, maximálne trikrát do týždňa. Do kategórie stredných konzumentov zaraďuje aj ľudí, ktorí sa prevažne, nehovorím, že nemusia mať auto, ale prevažne sa premiesňujú peši na bicykli verejnou dopravou. Je dosť Slovákov, ktorí sa premiesňujú prevažne autom. A to už je podľa, podľa, podľa tohto ekologa kategória nadmernej spotreby. Zase druhá vec je, že existujú koncepty, keď sa bajme o tých alternatívach, to je tiež také, také maličké riešenie. E, sú rôzne stránky webové, e, kde vlastne vy, vy sa môžete prihlásiť, že máte auto, idete zajtra z Košic do Bratislavy a máte tam 4 miesta voľné, čiže... E, tým pádom z vášho auta sa stáva do renej dopravy, keď ho takto ponúkate. Povedzme, že sa, ostatní sa vám zložia na benzín. Takže dá sa, dá sa ako vymýšľať všeličo, ale v zásade pre mňa súčasťou práce na sebe a musím, musím povedať ako otvorene, že je to niečo, s čím ja ešte v poslednom čase len začínam. Napriek tomu, že som človek, ktorý sa ako hlásiť nejakým alternatívam, veľmi ľahké je sa hlásiť, veľmi ťažké je podľa toho aj žiť. E, mám v tomto obrovské rezervy, poviem to úplne otvorene. Ale e, začínam si v poslednom čase klásť otázku, e, ktorú mi hovoril jeden, no poviem konkrétne Robo Jankovič e, zo Záježovej, myslím si, že, že tu už tiež parkát bol v tomto rádiu. Ako sa zmenil jeho život? On, on na telazy nešiel žiť hneď. Schala, na ktorý vlastne žil v Bratislave, meský človek, mal vyštudovanú vysokú školu. Ehm, takéto šokové terapie ani nie sú dobré. Nie, nie je dobré, aby ste, keď ste zvyknutí na istý, istý štandard životný, išli z neho zo, zo dňa na deň, alebo z týždňa na týždň, alebo z mesiaca na mesiac prúdko dole. To nevydržíte myslím si, väčšina ľudí to nevydaží, začne ten štandard chýbať. Ale keď to ide tak prirodzene, postupnou cestou, tak proste prirodzene naraz dospiete k tomu, že vám stačí desatina z toho, čo ste si predtým mysleli, že potrebujete k životu. No a tento robo, on vlastne otočil si takúto otázku, ktorú si dnes akoby v tejto konzumnej spoločnosti mnohých kladú, že čo by som si ešte kúpil, namiesto tejto otázky, že čo by som si ešte kúpil, začal si klasť otázku a bez čoho by som sa ešte zaobišiel. To znamená, že namiesto zhromažďovania vecí začal veci púšťať. A ja napríklad toto začínam robiť v oblasti jedla, zistujem, že sa cítim o mnoho zdravšie omnoho lepšie, keď jem ďaleko menej a keď, roz, keď namiesto, toho, namiesto otázky, že čo by som ešte zjedol, <laughs> rozmýšľam e, o tom, že e, a potrebujem vziať ešte aj toto. Nestačilo mi už. A toto samozrejme nemusí platiť len v oblasti jedla, ktoré napokon v prevažnej miere je um, kontaminované všetkým možným, uh, ale v, v oblasti spotreby ako takej. A, uh, Aký človek začne úprimne niečo meniť v svojom vlastnom živote, tak si myslím, že tým úprimnejší môže byť potom, keď sa bude snažiť meniť niečo aj v svojom okolí. Nech už tá iniciatíva, ktorú rozbehne alebo u ktoré sa pripojí, bude akákoľvek. Ono je taká pekná myšlienka že v súčasnej spoločnosti vy ako volič neznamenáte nič, ale ako spotrebiteľ znamenáte veľa. Spomínal som predtým tých debničkárov, teda firmy, alternatívne firmy, ktoré vlastne oslovujú miestných, lokálnych producentov potravín, zdravých potravín a pomocou internetu ponúkajú ich produkty a potom vám ich vlastne privezú až domov. Vo Veľkej Británii sú títo debničkári už tak ďaleko, že najväčšia takáto debničkárska spoločnosť má väčšie tržby ako Tesco. To by samozrejme nebolo možné bez toho, aby tisíce, desať tisíce Britov nedávali tom, tomuto spôsobu príjmania potravín prednosť pred tým testkom a pred hypermarketmi. To proste musel, muselo nastať museli nastať tisícky až desať tisíce individuálnych rozhodnutí, že ja sa chcem stravovať takto. U nás je to problém bohužiaľ aj finančný, pretože keď si kúpite potraviny od debničkára, tak vás to vyjde rozhodne viac ako Kaufland alebo Lidl. Ale tieto potraviny sú zase plnohodnotné, to znamená, že majú väčšiu, väčší obsah výživných látok, čiže potrebujete toho zjesť menej. A navyše, keď, najmä ak pracujete duševne, tak naozaj nepotrebujete jesť toľko, ako si myslíte. Takže je to hlavne o tom, ako sa človek prednastaví a prípadne si to môže začať kombinovať, to isté sa týka zdravia, do akej miery e, budeme dôverovať e, medicíne, ktorá je založená na tom, že lekár vás vidí 3 minúty v, v svojej ordinácii, pretože má tých pacientov toľko, že jednoducho vám nie je schopný venovať hodinu až 2 času, ako treba v tradičnej čínskej medicíne. A na základe tých 3 minút vám predpíše nejaké prostriedky, malo kedy odidete s receptom na jeden liek, ich kombinácia každý z tých prostriedkov z tých liekov má samozrejme nejaké vedľajšie účinky, sú, sú preskúmané sú štúdie, ale povedzme neexistuje štúdia na tú konkrétnu kombináciu ktorú vám ten lekár predpísal či teda dáte prednosť takejto medicíne, alebo medicíne alternatívnej ale základná medicína je taká podľa mňa zostať zdravý a podľa možnosti teda nemusieť vyhľadávať ničú pomoc. E, takže e, v tomto prípade ano, dostávam signál, že niekto volá. Pekný deň z Bratislavského štúdia. Dobrý deň. Dobrý deň, počúvam vašu reláciu. Nech sa páči. Nežia než len vašu, ale celkovo okrem tejto vašej relácie sa dosť vyskytuje okolo tých biopotravín a takýchto všetkých moderných zdrojov stravy. Ale ja mám také skúsenosti, že mi to nikto nevyvrátil v podstate, že k nám trhovníci predávať na trh akože domácu zeleninu a tak. A keď som povedal kamarádovi, že Komárna chodia do našeho mesta, prebúha, že preboha, že aký to môžu byť pestovateľa, však tam už nikto nemá škleníky niž, kde by také obrovské množstvo zobrali. To oni nakupujú v veľkých supermarketoch, keď je večer po deviatej zľavy, tak nakupujú obrovské koše, majú s nimi zmluvy a vyvážajú to po dedinách a po tých mestách na tržnice tam to predávajú. Nikto nemá takú záhradku a také obrovské zá... tieto skleníky, aby mohli zásobovať denodene zelenina na tieto tržnice. Tak to je jedna taká fáma alebo pravda, neviem, ale skôr sa prikláňam k tomu, že asi asi je na tom niečo pravdy. Neviem, či to niekto kontroluje, ale ja sa mi to teda pochybne. Potom napríklad kúpujem si tmavé pečivo, že aby som zdravo žil. Minulé som ho rozkrýval, tam bolo vidieť biela a tmavá zmes, ako je to miešané. Tak som písal aj na ministerstvo a tam je odpísali, že to je všetko prifarbované, je to v rámci normy Farby sa, sa to umelým, akože farbivom, alebo meltou, akože tá prírodná kávače a tým, takýmito všetkými náhražkami. Takže prosím vás, všetkých ľudí, chcem... Takú pozornosť sa zamyslia nad týmito tržnicami a takýmto z toho, to a všetkým. Takže asi takto sa chcem k vyjadriť. Neviem, aký vlastne vy na to názor, ale toto je môj taký prístup do tejto diskusie. Takže do počutia. Áno, <hým> ďakujem. Myslím si, že toto bola veľmi trefná poznámka. E, hovoril som, že alternatíva bohužiaľ sa zneužíva, alebo teda takéto tie veci, e, aj zdravé. Čo sa predáva na tých tržniciach, o tom som aj ja všeli čo počul. Bude na tom asi veľa pravdy. Takisto to, že niečo má certifikát bioeko ešte neznamená, že to také naozaj je, pretože tie kontroly, pokiaľ viem, sú koľkokrát také, že príde, príde vlastne úradník z tej, z tej inštitúcie certifikačnej, ktorá má kontrolovať u toho farmára, či je to naozaj, splňajte kritériá a koľkokrát si pozrie len papiere, čiže mnohé tie veci neodhalí a je to potom, bohužiaľ, o vašej dôvere. Či teda, či teda vlastne uh, budete čerpať zo zdrojov, ktoré sú, ktoré sú dôveryhodné pre vás. Uh, je taká doba, no. Bohužiaľ, to je ten systém, keď, te, ke ten, keď ten zisk je vlastne na prvom mieste, že niekto si povie, že teraz uh, fičí bioeko a budem podvádzať. Budem vydavať za biopotraviny niečo, čo biopotravina reálne nie je. Uh, Takisto, keď sme pri tých debničkároch, tak <kým> viem, že sú aj takí, respektíve spomín, spomínal mi to chalan z, z debničkárskej firmy, ktorú považujem ja za serióznu, že sú aj ta, je aj taká konkurencia, ktorá robí presne to, že nakupí to vo veľkoskladoch, pretože keď vám to dovezú v tom košíku krásnom prútenom, vyzerá to dobre, ale väčšinou si myslím, že reálne zdravé potraviny, hoci čo je dneska 100% zdravé, keďže vy, vy napríklad nemusíte hnojiť, ale hnojí váš sused a dostane sa to k vám do spodnej vody, alebo vietor to zaveje, uh, tak uh, myslím si, že, že, že tí, ktorí sú, na ktorých sa dá relatívne spolahnuť, že, že, že, že, že to myslia poctivo, sú skôr tí menší, tí zašitejší, uh, ktorých je možno ťažké sa k ním takto dopracovať, No ale celkovo, keď sa dostanete k tomu, že budete jesť menej, tak budete jesť aj menej jedou. Čiže ja si myslím, že toto je no, jedna z vecí, na ktorej je dobre myslieť. A Dokonca som počul také odporúčanie, že keď už jedy, tak ich treba kombinovať, pretože akýkoľvek, akýkoľvek typ jedu, sa dlhodobo ukladá v organizme a keď prekročí istú, istú dávku, to je, takisto je to aj s radioaktívnym žiarením medzi nami, uh, tak vlastne vtedy začína byť nebezpečný. Čiže že keď už kupujete tú pesticídmi striekanú zeleninu, tak aspoň v rôznych reťazcoch, aby, lebo možno tí majú rôznych dodávateľov a každý používa trošku iný ten pesticíd. No, znie to trošku morbidne, ale je to tak, je to praktická vec. Žiť 100% zdravo to už je veľmi ťažko, ale ja osobne si myslím, no, sú, sú na toto ako dve také názorové skupiny, ktoré sa veľmi dobre vedia medzi sebou pohádať že čo je základ zdravia či psychika alebo strava. Jedni hovoria, že 80% zdravia je strava, to čo jeme, druhí tvrdia, že 80% je psychika. Nie som tu od toho, aby som to rozsudzoval tento spor, necítim sa na to zďaleka kompetentný, ale myslím si, že s tou psychikou viete pracovať bez ohľadu na to, aké jedy dostávate do vášho tela a raz za čas je dobré si spraviť nejakú detoxikáciu, či už... Formou hladovky, pôstu, nejaké, nejaké také racionálnejšie stravy. Teraz prichádzajú Vianoce. Ja osobne som odhodlaný to nepreháňať, čo, čo sa, či už čo sa týka kupovania darčekov, či už sa týka nejakého jedla. Áno, máme ďalší telefonát? Pekný ten z Bratislavského štúdia. Dobrý deň, to Peter, počúval na chvíľočku. Nech sa páči, veci k tejto revácii možno prispieť. K tomu devničkárení pôvodná myšlienka, alebo dôležitá súčasť myšlienky devničkárenia bola taká, že devničkár predáva priamo tovar spotrebiteľovi, To znamená, tovar, ten, kto kúpuje, pozná a keď ten tovar je dobrý, je s ním spokojný, tak si ho bude kupovať znova. To znamená, existuje medzi tým malým farmárom a tým kupujúcim priamy vzťah a tí devničkári, respektíve tí výrobcovi tí hovorili, že keď ho raz podvediem, už komu si ten, tú devničku kúpiť nepôjde. Ako náhle to prejde do, toho formu, form, do, do tej formy biznisu, že nejaká spoločnosť roznáša po polke Slovenska akože pekné rybničky, tak sa to opäť zvrháva na tú pesko kvalitu. Bol som súčasťou farmárskeho dňa v Banskej zhruba pred rokom, dokonca som sa účastnil ako kameraman spolu s niekoľkými ľuďmi, takže tieto informácie mám priamo odtiaľ. Takže tá kvalita vzniká priamým vzťahom. V prvom rade medzi kupujúcim a predávajúcim, respektíve nejakým malým distribútorom, ktorý obsluhuje neveľkú časť krajiny a bere lokálne tie potraviny. Aj keď je to niekedy problém, pretože to, čo sa urodí na juhu Slovenska, sa nemusí na severe v tom čase. No, a ešte k tomu vegetarianstvu. Dôvod, prečo sa ľudia dávajú na vegetarianstvo, skúsim z môjho pohľadu sú tri nejaký spirituálny nejaký fyziologický a nejaký ekonomický minimálne ten ekonomický funguje, pretože napríklad v Indii je 90% vegetariánov a keby tam bolo 50% vegetariánov tak sa neuživia predstavte si, že na jeden hektár posadíte nejakú plonosodianskú plodinu a nakrmíte z nej, dajme tomu 100% nejakého množstva ľudí keď to necháte spásť v dobytku, alebo iným zvieratám, ktoré potom zabijete, tak nakrmite zhruba o 6x menej ľudí. To je ten ekonomický dôvod. A druhý, tí necháme na inokezy, ale ten, ten druhý, je naše čreva sú hodlžkou a prispôsobením sa potrave sú viacej zamerané na Vyvinú stravu ako na mesicú strahu. To znamená, meso, ktoré si a konzumujeme, prechádza našim trajácim traktom a hnie. Vykladujú tam jedovaté na to spodin, ktoré nám hodne vadia. A spôsobuje nám kopec zdravotných problémov, nehovoriac o množstve jedla, o tom, ako sa populácia vlastne priberá, pretože, pretože ľuďom chúci jezi a tak ďalej. Takže toto je druhý dôvod a tretí, ten tretí, ten to nemie asi na tému, na, na, na túto reláciu, moja skúsenosť, som 15 rokov vegetarián, lakto a musím povedať, že mi to veľmi prospelo zdravotne. Teda Áno, ďakujem. Takže tak. Dobre, no, majte sa. Dobre, uh, Máme už dosť málo času, takže ďalšie otázky už uh, možné nebudú. A len veľmi krátko zareagujem vegetariánstvo, vegánstvo samozrejme vôbec proti tomu nie som a má to svoje opodstatnenie možno, možno niekedy som dostal teraz inšpiráciu od pána, že by sme sa tomu mohli v niektoré z našich relácií venovať, lebo to sú tiež alternatívy v rámci jedenia a uvidím ešte Je to, označím si to ako jeden z možných typov a čo sa týka tých debničkárov áno, ja to tiež tak vidím, že to je jedno, že či alebo kdokoľvek iný, e, tieto alternatívy by mali byť predovšetkým lokálne. A s ten pán Šlínsky, on, on nechce robiť nejakú korporáciu agrokruhy po celom Slovensku, ponúka to ako inšpiráciu, kto chce, nech si založí svoj vlastný agrokruh. E, e, Práve je to pre mňa skutočná alternatíva voči tomuto svetu veľkej koncentrácie, veľkého kapitálu, veľkých celkov. Je na čase začať to rozbíjať, je na čase budovať veci z dola, miestné, lokálne, vo všetkých oblastiach, nielen v potravinách. A okrem toho to môže začať mať aj ten efekt, že ľudia začnú spolu komunikovať, začnú sa schádzať, začnú byť viacej spolu. A začnú vytvárať protiklad tejto dobe, ktorá vlastne ničí vzťahy, dostáva nás do izolácie. Môže to byť táto lokalizácia základ niečoho zdravého a lepšieho, bez ohľadu na to, aký systém vymyslíme. Takže dáme si o chvíľu poslednú pesničku, Takže tu tú tu poprosím, nezraďovať. Nestihli sme dať toľko, veľa som rozprával. S tým, že teda pomaličky sa s vami budem lúčiť. Tá posledná pesnička je, je vlastne zo soundtracku k kultovému televíznemu seriálu Hra o tróny. Vlastne to Misa, tá skladba, ktorá vlastne... Tiež je trošku o tom, čo sme hovorili. Tá skladba tam zaznie v čase, keď tá dračia královna, ja si nespomeniem na meno, ale pozerám hru o tróny baví ma, oslobodí nejaké mesto od otrokov a je taká oslavovaná, tí ľudia ju tam vyzdvihujú, že áno, ty si naša osloboditeľka, zaviedla spravodlivý systém, zrušila otroctvo. Lenže v ďalších častiach seriálu zistí, že to vôbec nie je také jednoduché, pretože zrušila otroctvo, ale neponúkla čo na miesto toho, a vlastne takí tí otroci, ktorí boli vo, v, v lepšom postavení, napríklad ne, ne, nemakal ten otrok manuálne, ale učil deti tých boháčov, tak naraz zistí, že je na ulici a že sa má ešte horšie, ako sa mal za toho otroctva. Čiže v tomto ja tento seriál mám rád, lebo je taký hodne realistický a on je tak trošku, aj aj keď teda fiktívny, je to fantasy, ale, ale, ale hodne realistické a hodne to vypovedá aj o ľudských povár, aj o, o tom, aké je zložité snažiť sa vlastne zmeniť svet k lepšiemu. Takže počujeme sa znovu 30. decembra, takisto od 9. do obeda. To bude taký ten čas medzi Vianocami a silvestrom. keď by som chcel tú reláciu venovať skôr na také tie duchovnejšie témy. A potom sa budeme ďalej počuť od januára už aj s hostiami. Dúfam, rokujem s ľuďmi, ktorí by mohli byť hostiami tejto relácie. Nechcem to postaviť len na mne. Ale to vám potom poviem toho 30. Že ako to vyzerá s januárom. Takže e, zatiaľ sa s vami lučím. prajem ešte pekný deň a ľučí sa s vami aj od mixážneho poutu Martin Bavlár. Do počutia, pekný piatok.